biz yəni firqələrin bölməsində keçən dərslə yəni əşərilərdə qaldıq və dedik ki, ümumiyyətlə bu əşərilərin firqəsi əsas da bağlı Əbulhəsən Əşərin hansı ki, e, hicrətin yəni 2-ci ilində doğulmuşdur və o dedik ki, Əbulhəsən Əşəri yəni öz həyatı boyunda yəni 3 mərhələdən keçmişdi. Yəni birinci necə deyərlər, Muxtəzili dövrü idi, sonra ikinci onun üçün Əşərilə dövrü idi. Yəni Əşarı əqidəsində olması Ən ansizi bu əsgidə də onun adı ilə bağlıdır. Yəni icad O icadın hardasa hardasa elə təsəvvür edirəm ki, 250-ci ilində də Yəni 3-cü əsrdə, 3-cü əsr ortələri idi. Və 330-cu illərdə, 300, bəzə də 320-ci illərdə də, yəni dünyanın dəyişmişdi. Ən bəzi vaxta gəldik 270-ci ildə. Yəni, Abul Həsən Əşşəlidə, necə deyərlər, yəni, ağılı idi, zəhşalı idi və dedik ki, onun da bu müətəzlikdən qayıtma, rəyid əsas, yəni özünün cəbəy adında şeyxinə verdiyi suallar idi ki, əgər insan üç qardaşsa, belə belə etsə, yəni keçən dəsə, yəni, ətrafı danışmışlar və sonra da biz onların əsas əqdələrindən danışıq və dedik ki, onlar, necə deyərlər, onların əqdələri də umumiyyətlə, ə e, nə tamamilə muətəzilənin əqidəsindən deyil, nə də ki tamamilə sələflərin əqidəsindən deyil. Nə qədər tamamilə onlar, yəni, elə bir ki, müətəzilədən çox əhlüsünniyyəyə bir az yaxın, yəni həmin əşərilərdir. Və dedi ki, Abbasi sanəşəri özü, yəni əqidəsində, yəni 3 mərhələ keçirmişdir və birinci mərhələsi onun ətzal edən yəni Mu'təzili əqidəsində idi və ikinci əqidəsi isə onun ikinci mərhələsi ilə 7 sifəti ispat eləmək idi. Hansı ki, dedi ki, o həyat, elm, qüdrət və iradə, eşitmək, görmək, bir də danışıqdır. Yəni danışıq hansı ki, bunlar Ə, bu, başqa, yəni, bu yetisindən başqa a, sifətləri isə dedirlər, inkar elə. Düzüm, bu yetisindən başqa sifətləri isə dedirlər, inkar elə. Düzdür, bunlar bu yetisindən ispat eləməkdə də yəni, onların yəni, rəyləri odur ki, onlar deyir ki, bu yetisindən ağıl yəni, dələt eləyir buna, aydındır. Amma həqiqətdə isə yəni, insan əgər özünü hansısa bir məsələni ağlı ilə dəlik eləmək istəyirsə, insan çaşar. Çünki çox məsələlər var, ki, siz də ki, əgər bu şərhət ağılla olsaydı, məhsarı çəkməli idi. Bax, Al, niyə görə? Çünki açığın yeri haradır? Nasqinin çorabın, xufun. Altı, Alt. necə olur üstünə çəkirsən? <coughs> yəni görürsən ki, ağılla düzsən və hətta deyirik, bəzən deyir ki, dəvət yemək dəstnamızı pozur. Axı dəstnamızın şərtlərində dəvə yoxdur axı. Biz bilirik dəstnamızı nə pozur? Məsəl üçün, qabağdan və arxadan çıxan hər bir şey dəsmalıdır və ya da ki, bilə-bilə qusmaq, və ya ki, yatmaq, aydındır ki, onların hamısı səbəbləri var. Çünki, bilə-bilə, e, necə deyələr, qusmaq, və ya da ki, yuxuda yatsaq, yuxuda yatsaq insan bil, özündən bilməz nə çıxdı, nə çıxmaq, aydındır, amma dəvətini yəpozmalıdır ki, ancaq biz bunu niyə qəbul edirik? Çünki bu hədisdə gəli, aydındır, fərin səhəm deyir ki, əftaral hə Qan alan da, qan verən də orucunu açır, orucunu pozur. Düzdür? Sələflər, yəni müasirlərdən onu buyururlar ki, bu günlərdə, bu günlərdə. Demək, qan alan pozmu? Niyə görə? Çünki o vaxt benzinin vaxtına qanı nə ilə alırdılar? Xüsusi ə, turbalar fason idi. Onlar içi boş olan turbalar idi. Qanı onla sorurdular. O soran vaxt ehtimal var idi nə olsun? O uçsun onu. Çünki azə insan məsəl üçün şlaqla benzin çəkəndə ə, bəzən görsən nə edir insan? Benzin uldur, yəni bilmədən özünlə. Aydın da qan da onun kimi, yəni qan aldanı da onun kimi. Ancaq qan verənsə isə orucu pozur. Nə, orada nə var orucu pozan? Düz, onun təfsində gəlib ki, o insanda zəiflətmə gedir, o zəifləmi onu axırda vaadar eləyir ki, orucun pozuna görə bəzəlikə insan özündə güclü, necə deyərlər, şücahətli hiss eləyirsə, o pozur. Amma düz, nədir, pozur. Düz, bəzi hədislərdə gəlib ki, hədislər bu cürdür ki, İbn Abbas ihtecama Rasulullah (s.ə) Bir rivayətdə gəlir ki, ihticama Rasulullah Və bu hədislərin arasında cəm nə deyirlər? Həsənəsin cəm onda ki, o kin kim deyib? Yəni həccin, yəni ərəb dilində mənası odur ki, birinci rivayətdə o deyir ki, İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbərsəm qan aldırdı va o muhrem idi, yəni ehramda idi. Və ikinci rivayətdə gəlir ki, Peyğəmsəlam qan aldırdı və o oruc idi. Və orucu yeyən İrabi e, nə deyib? Səhv salıb, o da oruc Orada o rivayət səhvdir, ravi xat edib, orada düzgün rivayət hansıdır? O, ehramdaydı, aydındır. Ona görəcək ki, bəzən görəcək ki, qardaşlar yəni, o rivayətdə oxuyurlar və deyirlər ki, pozmur, aydındır və qan aldırlar, bu dəqiqdən də xatadır. Yəni, ən, azı, ən azından yəni, elməhli var insan, necələr ola bilər insan Azərbaycanın heçməyə ehtibar elməsin, maniyyə yoxdur. Zəng eləsin, yəni bir tanıdığı böyük alim edən qoy sorsun ondan. Aydandır amma insan yəni istəd eliyib və hətta ki özündən nəsə bir əməl ixtira eliyib, insan yəni e, orucu pozun əməllər eləməsin. Həmişə görürsən ki, e, bəzi hallarda görürsən ki, insanlar məsəl üçün tablet qatırdı ki, tabletqə orucu pozmur, çünki yemək deyil, içmək deyil. Çünki pensəm deyir ki, e, orucun yoruz odur ki, yeməyin, içməyin şəfvəti mənə görə çağılır. Tabletə nə, nə, nə ki? Nə deyirdi ki? Aydındır. Və həqiqətən isə o pozur olacaq. Çünki müasirlərdən elə bir adam yox ki, deməsən ki, tabletkə pozmuruz. Aydandır. Ona görə insanlar çəkincə ilə şeylərdən. Aydandır. Və hətta görürsən ki, buruna tökülən dərmanlar da şansı ki, çox miqdarda töküləndə görürsən ki, o dərman onun boğazından keçir. Ona görə müasirlərdən o buruna tökən dərmanı da qadağan elbilər ki, o bu, necə deyil, onun boğazına keçə bilər. Amma gözə tökülən, qulağa tökülən bunlar düz 4 məsbəbdən ixtilaf var ki, O qulaqla gözün, yəni mədəyə onların yolu var, Ona onlar, onlardan bəzə qadağan eləyib o qulağa, gözə tökülən dəmək üçün deyir ki, o, o yolla qədər mədəyə çirir. Amma müasir dibdə ispat eləyir ki, həmsə düzgünləyə o da ki, gözə tökülən və buruna tökülən kaplikalar mədəyə gedib çatmır. Çünki o sıfır tam yüzdə bir tökülür, o da bəlkə yoldan zeytirir. Gedişmə, elmədi onun mənfəzi, yəni keçisi varsa da, üçün gedib ora da çatmır. Aydındır? Ona görə insan yəni belə məsələdə iştidad edə bilməsin. Çünki iştidad eləmək axırda onu yəni xataya aparır əslində. Çünki bəzən deyək ki, bəzən deyək ki, əgər bir alim iştidad eləsə, iştidad eləsə və xata eləsə, iştayana görə bir səhv qazanır, xata olsa da belə. Amma bu sən axı müştəhid deyilsən. Yəni bu ün Azərbaycan dilində müştəhid yoxdur. Baxma, oxuyub gəlib Azərbaycanlı müştəhəd yoxdur, heç müştəhəd elə bilməz. Ən azından burada kimsə nəyizlə bilmirsə, faqsdan və yaxud da mesajdan və yaxud da birbaşın zəng eləməklə, böyük alimlər onlardan zəng eləyib soşmalar. Amma ki, kimsə iştihad eləsin özündən ki, məni ilə gəlib belənsidir. Çünki iştihad böyük alimlərin olur və iştihad odur ki, insan bütün cühdünü qoyur. Onlar bütün gün oxuyurlar, öyrənirlər, araşdırırlar, amma bu insan insan yerindən yəni 5-6 il oxusun gəlsin ki, mən müştəhidəm, sən bunu belə, bunu belə, bu batildir, qadağandır. Bu da aparıb, ixtilaf aparıb sadar, aydındır. Şah, Onun, o qanaldırma alətədir, o belə qanaldırma alətdir. Hə, amma o dozadan ötəri, məsələn, probdan ötəri verirləri yüngül, Hı? 5 kram ilişkəm, onlaysa Aha. pozmur. Allah, mən dürən qan aldırmışam, mən yəni bilməm. Yox, mən ya. eşitim dürən qardaşlardan dedilər ki, bəs burada qan aldırırlar. Olmaz, olmaz, qardaş, Şu olmaz. Alın. Yəni, onu gələk, o mehciddə çıxan bələqələrdə də onu bildiriblər ki, ə, o prob almaq qanı pozmur barmağıdan. Amma ki, hamı, yəni, mən başa çıxınməm ki, yəni ki, haradan dəlil tapıblar, ola bilər, yəni onlar o rivayəti götürürlər, çünki o rivayətə gəlib, amma o rivayətin halində, yəni, O deyir, o ravi onu xatə eləyib Çünki ravi onu da xatə eləyib deyib Ravi o da rivayətdəni qarışdırıb Çünki məsəl üçün Hədis-Sıvayki e, Peyğəməsəm deyir ki e, Kim ki deyir Bilə-bilə e, qussa Bilə-bilə qussa Onun deyir, orucu, yəni baxdildir Bilə-bilə yəni, qussa, bilə-bilə quasmaq nədir? Əlin sadın salıq quasmaq Düzü, bu hədisi Buxariyə Ondan sonra e, Əhməd-i Məhəmbələ Bu hədisi deyəndə Baxdılar hədisə, deyil ki, hədə kərriq, bu hədis hava kimidir, yəni heç bir şeydir. Yəni bunlar bu hədisini ötəbən saymadılar, aydındır, ancaq müasirlərdən o hədisi səhirləşdirdilər. Və şey, Qalbanin tələbəsi var, ə, Abdullah Murad, yəni əsli Pakistanlıdır, o dedi bu hədisi səhirləşdirən, səhirləşdirənə xatı eləyiblər. Çünki bu hədisi öz dövründə Buxarı kimi, Əhmədin Həmbər kimi o dövrün, yəni ki, birinci adamları idilər. Yəni, bir onlardan oynası yox idi. Çünki İmam Əhmədi idi, milyondan çox hədisi bilirdi, Buxarı idi, milyonun yaxın hədisi bilirdi. Yəni, bunlar hədisi necə deyərlər, profesorlar idilər, yəni mütəxəssisləri idilər. Çünki Abla İbn Abdu ibn Mubartan gəlib dedilər ki, sən hədisin qonundarma zəifliyini hardan bilirsən? Dirbə Allahdan deyir, həni hədiyyədir. Necə hədiyyədir? Desən ged izadüşeyin yanına, qızılın düzəldən yanına. Pulu ver ona, baxacaq deyir bu deyir, yəni geydəmə. Hardan biləcək onu? Deyir o da iştik birlə. Deyir bu, bu da beləncidir. Hədis elmi də beləncidir. Və o o cür alimlər buna deyiblər ki, bir xatadır və müəssədən kimsonu səhləşdirib. Və Ablo Murad dedi ki, Yəni, düzdür, Əhmədim Həmbəl, bir də İmam Buxarı bu hədisə deyiblər, bunlar zəifdir, yəni ki, boşluq, heç bir şeydir. Amma bunu ə, il səbəbin deməyiblər, ancaq müasirlərdən bunu araşdırırlar və görüblər ki, bu hədis səhi olsa da, o isnad həmən hədisindəyik. O isnadı Rabi qarışdırıb. O isnad başqa ətsində. Ravi başqa isnada qoyub bu hədisə qoyub. Aydandır, çünki hədis sözü səhidir. Amma bu bu rivayet olan islanla düz deyil. Yəni necə başa sala biləm? Hədisin mətni var, hədisin isnadı var. Və ravi ola bilər 100 dənə 100 dənə hədis bilsin, isnadı və mətni ilə. Ola bilər o qarışdırsın, ola bilər bu isnadı götürsün, qoysun başqa mətnə. Aydandır. Buna görə bunu mütəxəssislər baxan kimi deyirlər ki, yox bu hədis bu mətnin deyil. Yəni ki, İmam Buxari Bağdadda gələndə onun sınağa çəkdilər ha. 100 dənə səhhədis, 10 nəfərə bölüşdürdülər 10-10. Hər 10 dənənin də yerini dəyişdirdilər. Və gəldilər ki, ya Buxari, sən Buxarasan" dedilər. "Bə belə bir seçmə başqalar hədisi deməyə gəldi, yox. Hamısı 10 nəfər 100 dənə hədisi deyil, yox. Bilmirəm. Drammatik düzüb-bələnci idi. Sənin hədisin, onun mətnidir. Onun mətnini bu hədisindir. Bu isnad onundur. Yəni hər şey öz yerinə qoyulub, aydındır? Ki, o mütəxəssis Və bu, bu gündə, məsələn, görürsən ki, o alimlər də, yəni İbn Həcər kimi, onların nəvavi kimi, ondan sonra İbn Nəqələyid kimi, İbn Məhən kimi onlar bu hədisləri cəmi eləyib və düzün rəyona gəliblər ki, ravi burada səhv eləyib. Orada Peyğəmbət İslam deməyib, o oruc idi. Peyğəmbət İslam orada İbn Abbas orada deyib ki, o muhrim idi, ehramdaydı. Aydın, çünki ehramda olalara da insan qan aldıra bilər, o ehrama zəhər eləmir. Ancaq orucu isə... Oruz oruz qan aldırmaz, oruzan yemir, oruzadır. Ona görə bu məsələ insan, yəni əgər belə bir şey yərsə gəlsin, yaxınlaşsın, yəni qəmiyyətə adil meclisdə qardaşlıqını qoy başa salsın onlara. Çünki meclisin özünün vərəyi də bıraqlıb, orada da yazılıb ki, qan aldırmaq pozur. Yəni cüzi qan aldırma ola bilər, insanlar onu oxuyub səhv başa düşüblər. Aydındır? Ona görə indi məsələn mən da, 1 gün bir aldım bir Yox, bilməyə sizi yox, inşallah pozuməyəm. İndi biləm, gəlir ki, hədisə də gəlir ki, yəni bilmə, insan ki, yəni, bilməməsi götürür, problem deyəm. İndi təsi bir şey var, soruşa bilərdim, amma belə bilməmişim. Yox, indi mən səndiyyəm o böyük məhsuliyyətdir, Mə, sən mən səndiyyəm ki, qəza tut? Yox, <gülüyor> yəni o qədər rəizat Yox, inşallah bilməmək görə, yəni, pozun üçün ki, Hüseymi rəhmə O, orucu pozan şeyləri gətirir və deyir ki, onlar üç şəhətlə pozur. Biz, yəni, kesin də dedik, hansılar idi onlar? Yəni, bilə-bilə olsun, ya, cahil olmasın, ey, xatırlaşsın, yəni, ya, unutmasın və üçüncə nə idi? Yəni, o, ona ikrah olun, məcbur olunmasın. Sən də inşallah yəyin ki, yəni, bilməmsin, cahil olmuşsan, ona görə Proqsi diqqətli olun, belə şeyə diqqətli olun. Yəni şey, inşallah dəstəməzə nəzər. Özümü çıxardım. Yox, Sonra bir də ki inşallah ol. onu əla qanalan özünə demək lazımdır. Qarşıma Siz, kim bilmirəm məsli. kim alıb. Mən o, şəxs şəxs deyil, da, da, hey, da. Mənim, da, mənim da, belə da. ixtiyarım da yoxdur. Yəni ki mən burada yəni e, məhsul bir şəxs føyürəm. Sadəcə elə şey görəndə ona deyə, əgər bilmirsə məcəllə məsəl bilən qardaşı ilə gəlsin, ona başa salsın. İnşallah o deyə ki problem yoxdur. O çox şey deyə biləyir, problemi yoxdur. Qarın yoxdur, qarın yoxdur. Nafilə olucu da bu, qarşı, <gülüyor> o qarınçlar. O deyir ki, problemi yoxdur. Nafilə olucu da qarınçlar. <gülüyor> Yox, ola bilər ki, nəsə deyə bilərsən, amma ki, ə, ə, ə, fərzi pozan şey nafləyə də pozur. Düzün, nafləyə indi bəzi məsələlərə görə şeydən fərqlənir. Amma ki, hər halda insan yəni çəkinmək yaxşı. Yaxşı və... Məsələ qalanmaq qarın da. Yoq, qan aldırmaq deyəndə qan aldırma necə bir hərəkət ola bilər? İnsan zəif olsun, nə isə olsun, o bəradəti deyirsən, yoxsa? indi ola bilər 10 litr qan aldırmaq, yəni e, müasir tibdə də ən yaxşı tibsalı çünki, yəni onu müasir böyənici qan aldırmaq ümid edir. Yəni 60-dan, yəni insan e, bədəni e, onsuz qanla hərəkət edir və o qadan, e, hec, qan aldırmaq da o bədəndə olan, yəni o çirkli qanlar yox, onu yəni çəkib sarır, ağrındır bunu müasif tür də edir. Ona görə, əgər ola bilər, əgər insanda nəsə zəifliyi varsa, ola bilər insanda məsəl üçün ə, qan laxtalaması yoxdur, ondan qan çıxsa deyən mıraxı. Ola bilər, əlbəttə ki, onu ölümünə geyirsək ola bilər. Və ya ki, görəsən ki, insan məsəl üçün beynindən qan alıb, elə kəsər ki, beynin damarını kəsər. Və ya da ki, bu, onun damarını kəsər. Yəni, bu, ümumiyyətləyən, incə işdir, yəni, dəqiqliyi lazımdır. Yaxşı və dediyi ki, Abul Həsən, Əşşarın mərhələsi üç mərhələsi və birinci mərhələsi onun mütəzil idi və ikinci onun, e, necə deyərlər, mərhələsi o 7 sifəti isbat eləyirdi və qalanların, yəni inkar eləydilər və sonda isə yəni o axırda yəni əhlüsünnənin yəni ehtiqana, sələfis-səliyen yəni, ehtiqadına gəldik dedi ki, dedik o da durbun inbərdə elan elədi ki, bəs həkim məndən indiyə ki mən belə demişəm, belə demişəm və mən ə, artıq başa düşdüm, oturdum, fikirləşdim başa düşdüm ki, haqq budur və o artıq tövbə edir. Düzdür, bəzə bu onun da bu özü də bunu öz İban kitabında qeyd eləyir. Hə bəzən də yəni iddia edirlər ki, yəni Əbülhəsən o rəyə də öləmir amma yəni mühəqqiqlərin zəyinə görə, yəni müasir alimlərin, yəni mühəqqiqlərin zəyinə görə isə, yəni o insan tövbə edib, tövbə edib və əhlüsünnən əqidəsində ölüb, əhlüsünnənin, yəni əqidəsində ölüb. Ancaq onların məhşulları barəsində isə, deyilir ki, ümumiyyətlə onlardan, yəni məhşulları çox olub, həmçinin də görürsən ki, yəni əsassa o dövrdə o əşəri əqidəsi çox uyarlığı ilə ki, yəni bəzi əhlüsünnə alimlər o xatalara rəylər düşüblər ə Həcək Həcə kimi, İmam Nəveh kimi də görsən ki, və onlar da ə, bəzi sifətlərdə görsən ki, o xatalara yol veriblər. O xatalar yol veriblər. Və onların məşhurlarından isə, məsələn, dedi ki, Əbu Bəkir Bəkilani, Beydav hansı ki, yəni təfsir alimidir. Ondan sonra Cürcani, Cürcan da məşhur kitabları, onun tərifət kitabı var. Ondan sonra İmam Cüveyni, İmamul Harameyn var Cüveyni hansı ki, o da Usulü Fiqh-dan onun Varaqat və başqa kitabları var, yəni çox, yəni səhabət adamları olublar. Və həmçində başqa insanlar da var, görürsən ki, yəni bu, yəni əqidədə olublar. Düz, yəni onlar da yəni bəzi təəvvülətləri olub. Həmçinin onların dövründə də əhlüsünnə izhar olunmayıb, salin əqidəsi izhar olunmayıb. Hansı ki, həmin o, necə deyirlər, o hissiyət, o dəvət bu gün də o dövlətlərdəki əhlüsünnə sələfi dəvətin metodu, dəvət yoxdursa, o dövlətlərdə də bu günə kimi hələ var. Aytdığımda məsəl üçün Suriyanın özü bu gün rəsmə olaq, yəni əşəri əqidəsindədir. İrdanə də o rəydə olanlar var. Məsəl üçün firqələrdən kimsə dedi ki, o Lübnan kimi, ondan sonra Libiya kimi, ondan sonra Marokko və bəzi yerlərdə də bu batıl əqidələr var. Yəni o mövcuddur. Çünki yəni orada əhlüsünnə, əhlisünnəni sıxışdırırlar. Sələfün metodunu, Sələfün mənhecini, Sələfün əqidəsini orada sıxışdırırlar və orada inzihar verə nədir? Yəni bidət, yəni, və dedi ki on əhlüsün əşyaların mövqeyinə gələcək Allahın ad Allahın Advə sıfətlərində isə onlar mövqeynə gəldikdə dedik ki, onlar nə əhlüsünniyə muvafiqdilər tamamilə, nə də əhlisünniyə muvafiqdilər. Yəni onlar necə deyirlər, bəzi məsələlərdə Mu'təziləyə uyğundular, hə bəzi məsələlərdə nədirlər? Yəni əhlüsünniyə yəni uyğundular. Və Mu'təzilə ki, tamamilə bütün advə sıfətləri inkar eləyirdilər, ancaq əşərilər isə eynilər, yəni 7 sıfətiyi yəni, isbat eləyirlər, 7 yəni, sıfətiyi eləyil, isbat bu baxımdan da onlar bu məsələdə nədirlər? Əhlüsünniyə yaxındırlar. Aydındır, əhl qəndılar. Və e, əşyalar özləri Allahın ad və sıfatlarını ümumiyyətlə iki qismə bölürlər. Və birinci sinəfətül ilahiyə Hansı ki, onlar sifətü nefsiyədir? Hansı ki, Allah Subhanahu zətnə aid olur və ikinci qismləri isə onların ə, səlbi sifətləridir. Hansı ki, bu səlbi sifətlərdə onlar Allah Subhanahu-nın vahidliyini, Allah Subhanahu-nın qalmağını, qədimliyini və Allah subhanahu yəni, baş verənlərə, özünün necə deyilə, baş verənlərə ə, müxalif olmasını. Bu baxımdan bunlar bu sifətləri səlbi sifətlə adlandırırlar. Yəni bu iki təqsim, bu əşarələrdə olan təqsimdir. Yəni birinci qism onlarda, yəni birinci qism Yəni, Allah subhanət hala nəfsinə aid olan, yəni, zətinə aid olan sifətlərdir və ikinci qism səlbi sifətlərdir, yəni səlbi də Allah subhanət hala yəni, uzaqlaşdığımız sifətlərdir və onlar da bu sifətləri Allah subhanət hala ispat eləməkdir isə əsas onların təvlətləri ondadır ki, onlar iddia edirlər ki, əgər bu sifətləri Allah subhanət hala iddia eləsək, Biz Allahı qulları oxşadacaq. Amma həqiqətdə isə, yəni bunlar bunu ağınla danışırlar. Amma həqiqətdə onların yetdi ispat elə dilək sifətlər də elə qullarda olan sifətdir. Qudrət, ondan sonra elm, kələm, həyat qullarda da bu sifətlər var. Qulun da var, qulun da danışığı var, qulun elmi var, qulun da həyatı var, aydındır. Və görürsən ki, onlara düz rədlər qaytarılır, yəni müasir alimlərdən, yəni kitabında qeyd edilir onların rəqabətinə və deyir ki, onlara deyirsən ki, sən o 7 sifəti isbat edəyirsənsə, bunu da eləncə isbat eləməlisən, eləməlisən, aydındır. Əgər sən o 7 dənəni isbat edəmədən çəkinmirsənsə, bunu da isbat edəmədən çəkinirsən. Əgər sən o 7 sifəti isbat eləməkdə e, Allahı məxluqata oxşaq Admırsansa, sən qalan sifətdə disifat eləmədiyi məsən Allah heç nə oxşadmamaqsan çünki biz dedik ki məsəl üçün qulun gücü götür dörd dənə qardaş dörd dənə kişi məsəl üçün hamının gücü var düzdür hamının gözməyi gö görməyi var hamının eşitməyi var hamının necə deyərlər e, gücü var hamısında da ayrı-ayrıdır biri məsəl üçün Görür, məyə, məsafə, birin gözü bir az zəifdir, biri tam eşidir, biri zəif eşidir. Biri qaldırır 10 kilo, biri qaldırır 20 kilo. Yəni bu görmək, eşitmək, danışmaq, qüvvət, qudrat. Bunların hamısında eyni yoxsa hamısında ayrı-ayrıdır? Hamısında ayrı-ayrıdır. Əgər o sifətlər qullarda ayrı-ayrıdırsa, qullarda oxşar değilsə, Allah səni məbul ovladı. Yəni əgər qullar, Allah Allah Subhanahu öz qullarında yaratdıqlarında, əgər onlarda ayrı-ayrısa, Allah sənə ad və sifətlərin heçnə oxşaya bilməz. Aydındır? Necə ki məsəl üçün, İmam Aliyə gəlib deyəndə ki, "Allah necə isteyib elədi?" dedi, "İsteyib məlumdur." Çünki isteyib əslində sözü qalxmaq, ucalmaqdır. Və o deyir ki, isteyib məlumdur və onun keyfiyyəti məhculdur. Çünki Allah sən bir şeyin yəni, sifətini isbat eləməkdən ötəri, sən onu görməlisən. Əgər sonra görmək, indi halda necə o şey ispat edə biləsin, aydındır. Və əqiləndə, yəni Allah Subhanlıq sifətləri də məçuldur bizə görə, aydındır. Ancaq məlum deyirsə, Allah Subhanlıq məlumdur, aydındır. Və ona görə də yəni, əşərlərində bu cür yəni, təhulətləri eləməyi bu həqiqətdə də görürsən ki, həqiqətdə görürsən ki, onlar bu baxımdan da yəni ziddiyyətlərə düşülər. Çünki onlar yəni tamamilə yəni insan əgər bir məsələni öz ağlı ilə ölçü bitsə, o insanın da çox ziddiyyətlər olacaq. ona görə əgər insan hans ayə hədisə yəni başa düşmürsə, çalışmasın öz ağlı ilə onda Ağlını ona həvalə eləsin. İnsan özünü şəriyyətə tə, təsim eləsin. Necə Əli Rədiyilən deyir ki, e, şəriyyət birdir, ağıllar çoxdur. Əgər hamı şəriyyəti öz ağlına yönəlsə, öz ağlıyla, öz dərraqəsə ilə başa düşməyə çalışsa, ondadır ixtilaflar da çox olacaq. Amma insan neyə eləməlidir? Öz ağlını şəriyyətə tabi eləməlidir. Çünki şəriyyət birdir, ağıllarsa yəni müxtəlifdir və bax həm də yəni əşərilərdə bu cür, yəni məsələlərdə, bu cür məsələlərdə, yəni ağılların üstündə dediklərindən ki, nəticədə, nəticədə yəni, onlar da ə, öz əqidlərində ziddiyyətlər əmələ gəldi. Və inşallah bunlar haqqında yəni mövzunu qurtardıq və gələn dərsdə necə inşallah danışacağıq və düzün Allah bir sala mühammədin və alə mühammədin